<coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihim Wa lahamma ba'ad Kita akan membaca insyaAllah Kitab Mutammimah Al-Ajurmiya Fi ilmi al-ardiyah Sebagai Kelanjutan tambahan ain minnahu setelah seseorang membaca kitab matan al-ajurniyah. -Al Jadi kitab ini sebagai penyempurnanya. Nah, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifur rahimahullahu taala muqaddimatul muallifi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Fahadhihi muqaddimatun fi 'ilmil arabiyyati mutan mimmatun limasa'ilil ajrumiyati takunu wasitatan bainaha wa bainal wairiha minal mutawwalati Nafa'a Allahu ta'ala biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'da mamati innahu qaribun mujibud da'awati. Nah, ini mukaddimah mu'allif. Beliau rahimallahu mamulikan memulai dengan basmalah, hamdalah dan Salawat Kemudian memulainya dengan lafaz wa ba'du. Ini sama dengan amma ba'du setelah itu belum mengatakan fa hadi muqaddimah fi ilmi al-arabiyah. Ini adalah mukaddimah di dalam ilmu al-arabiyah. Ini lafaz umum dan yang dimaksudkan adalah khusus. Yaitu ilmu nahwu. Jadi maksudnya adalah mukaddimah fi ilmi an-nahwi. Ya. Yes. Kenapa? Karena namanya ilmu al-arabiyah itu banyak. Ya, tidak hanya nahwu saja. Materi apa yang beliau sampaikan dalam kitabnya ini tidak keluar dari apa daripada pembahasan ilmu nahwu. Sehingga maksud uh, mukaddimah fiilmu al-arabiyyah ini adalah nahwu. Dan nahwu adalah sebagaimana yang sudah dimaklumi yaitu ilmu yang usulnya 'arafu biha ahwalu akhirul kalim i'raban wa binaan. Ilmu tentang usul. Nahu tentang usul, kaedah-kaedah Yang dengannya diketahui keadaan Akhir kalimat dari sisi Rab dan Bina Nah, ini Nahu Dan beliau katakan Kitab beliau ini Mutammimah sebagai Penyempurna Limasa'il al-ajurmiyah Untuk masail Masalah-masalah Al-ajurmiyah yang merupakan asal dari kitab ini. Matan Al Ajummiyah karya Asin Haji. Nah. <tuh> itu adalah asalnya. Sementara kitab ini adalah mutammimannya. Tujuannya beliau membuat risalah ini adalah takun wasita untuk menjadi wasita perantara Penengah bainaha antara dia yaitu masail Al-Ajurmiah sebagai tingkat pemula. Wah, Baynaqiriah min Mutawalat dan yang lainnya dari Mutawalat. Jadi, kalau mau digambarkan, kitab Nahu itu ada yang sifatnya uh, uh, Mustasarah, ya. ada yang sifatnya bah Mutawashtah dan ada yang sifatnya Mutawalah Ada yang ringkas seperti Al-Ajurmiah, ada yang pertengahan seperti ini, Tumtimah dan ada yang sifatnya panjang ya panjang nah, Kitab ini memposisikan dirinya di pertengahan, tidak ringkas ya, tapi tidak pelapa terlalu panjang nah, sehingga dipelajari oleh orang-orang yang sudah melewati pembahasan muhtasar sudah mengerti muhtasar dalam ilmu nahu maka dia naik ke yang utah sebelum nanti naik lagi ke yang awal. Paham? <tuh> Dan beliau amon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Memberi manfaat dengan risalah ini sebagaimana asalnya. Matan An-Nujumiyah itu termasuk kitab yang mubarak di mana tidaklah setiap penuntut ilmu yang memulai perjalanannya di dalam menuntut ilmu melainkan dia mengenal terlebih dahulu kitab itu Al-Adulmiya Nah, sehingga semoga Kitab ini pun katanya Memberikan manfaat seperti asalnya Filhayahu wa ma. Di dalam Kehidupan ini dan juga Setelah mati nanti Innahu <tuh> Qaribun mujibu da'awat Nah, penulisnya Beliau adalah Al-Hattab Itu sebutan masyhurnya Nah, Namanya Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ru'ayni Al-Maliki ya. Walaupun secara akidah dia uh, Sufi ya. Jadi kita mengambil di sini apa? Bah, faida bahasanya ya. Allah SWT <coughs> Jadi, Dibaca selanjutnya Qalal mu'allifur rahimahullahu ta'ala Al-Kalamu Hual Al-Murakkab Al-Mufidu Bil-Wad'i Wa'aqallu Ma Yata'allafu Min Ismaini Nahwu Zaidun Qa'imun Au Min Fi'lin Wasmin Nahwu Qa'ma Zaidun Nah Ini Bab Yang pertama Dan merupakan Pembahasan Yang Umum Dalam Ilmu nahwu dimulai dengan babul kalam sebagaimana kalau dalam fikih itu babul miah. dalam kitab utahara hmm. kita akan menahu keumumannya kitab-kitab yang ditulis dalam bidang ilmu ini memulai dengan mengenalkan tentang al-kalam wa ma yata'allafumin dan apa saja yang eh, terbentuk darinya, ini kalam itu maksudnya adalah kalimat hal kalam kata beliau walafdul meraqabul mufidu bil wadzai ini persis seperti yang ada dalam asalnya itu matan al-ajulmiya tidak ada penambahan ataupun pengurangan enam lafad yang tersusun lagi berfaedah dengan wadzak wadzak, sebagaimana yang sudah maklum Punya dua makna yaitu Al-Qasdu dan Al-Wad'ul Arabi Al-Qasdu artinya si mutakallim bermaksud dengan kalamnya dia adalah memberikan faedah kepada pendengar Al-Wad'a juga bermakna wadul Arabi yaitu kalam tadi harus kalam Arab Lafadnya adalah lafad yang memiliki makna dalam bahasa Arab dan disusun dirangkai sesuai dengan aturan di dalam bahasa Arab, itu makna wadah. <coughs> Kemudian beliau mengatakan, wakaluma yang terakal, minimalnya terbentuknya kalam itu minusnya ini dari dua isim. Nahu seperti Zaidun Qaimun. Zaid di sini Musnadun Ilaih Qaimun di sini Musnad. Kain berita Zaid ini yang diberitakan. Zaid berdiri. Dia adalah fat karena apa terucap dari huruf hijaiyah Kemudian dia merakap karena diucapkan dengan dua kali. Zaidun qaimun merakap merakap itu minimal dua. Kemudian dia moveit mengambil faedah ya ini faedah yang sempurna. Aidayo sempurna. Dan dia bil dengan uh, lafaz yang punya makna dalam bahasa Arab dan dirangkai sesuai dengan aturan dalam bahasa Arab. Nah. wasmin atau minimalnya kalam itu terbentuk dari fi'il dan isim. Nahu qoma zaid jadi comma zaidun naam comma telah berdiri zaidun si zaid comma ini musnad Berita zaidun itu musnad ilaih yang diberitakan nampak dia lafad tersusun karena ada dua pengucapannya di sini comma dan zaidun dan dia mufid faedah yang sempurna di mana Baik, diam si pembicara dan yang mendengar pun memahami maksudnya sehingga tidak lagi menunggu sesuatu yang lain. Dan dia eh, adalah lafadz yang dipakai dalam bahasa Arab memiliki makna tergangkai sesuai dengan aturan berbahasa Arab. Nah, ingat muraqab yang dimaksud yang dimaksud dalam syarat kalam adalah Murokkalah isnadi, iaitu yang terdiri dari dua bagian musnad dan mustad ilai atau diistilahkan dengan jumlah. Kalau yang pertama zaidun qaimun ini disebut jumlah ismia karena diawal dengan isim. Kalau yang kedua kaw mazaidun itu jumlah liyah karena diawal dengan fiail. Namp. Sehingga dari sini bisa kita ingat kembali bahwasanya kalam itu memiliki empat syarat apa saja, safar, merukap, mufid dan alwafa. Nah, t. Sementara huruf-huruf tidak bisa dengannya terbentuk kalam walaupun bergabung dengan isim ada dengan fi'il sehingga yang bisa dengan terbut kalam itu imma isim dengan isim atau fi'il dengan isim adapun huruf dengan huruf huruf dengan isim, huruf dengan fi'il tidak bisa ya, karena huruf itu dia tidak bisa berperan sebagai musnad ataupun musnad ilaih Kalau Rohimahullah Taala wal kalimatu kaulun mufradun wahya hismun wafilun waharfun jaa lima enam enam setelahnya beliau mengenalkan tentang kalimat di mana kalimat ini adalah yang membentuk kalam yang membentuk kalam artinya dia adalah bagian dari kalam enam kalau di Kitab asalnya Al-Adzumiyah penulisnya menyertakan pembahasan dengan menyatakan wa aqsamuh, tala'ah ismun wa filun wa harfun jali manan. Di sini penulis merubahnya pernyataan penulis asalnya tidak dengan kata-kata wa aqsamuh, tidak dengan kata-kata apa wa aqsamuh karena sebagian mereka ada yang mengkritik seperti uh, yang penyiasarah kitab ini yaitu kawakib mengkritik penulis ala julmiyah dengan mengatakan wa aqsamu ini tidak tepat ya. karena yang namanya kalimat itu bukan macam dari kalam ya. tapi dia adalah bagian dari kalam sementara yang namanya aksam jamah dari kisum itu adalah uh, bermakna ini ya. tahu. Apakah dikatakan isim itu adalah kalam? Kan tidak. Fi'il itu adalah kalam? Kan tidak. Huruf itu adalah kalam? Kan tidak. Nah, Sehingga si dia mengatakan, penulis kawin, bahwa bahasa penulis Madan ala jurmiyah dengan mengatakan bahawa aksam ini aksam yang kalam. Salah. Masa yang tidak tepat Tapi ee, Diberi jawaban oleh yang lainnya bahwa makna Aksam Di situ bukan anwa Tapi maknanya adalah Ajizah bagian Bagian kalam Sehingga tidak masalah Mau mengatakan Aksamul kalam Dengan arti Ajizahul yang pasti di sini bahwa kalam terdiri dari rangkaian kali, kalimat Berarti kalimat itu adalah bagian dari kalam Itu intinya Dan kalimat Di sini ada Faidah yang ditambahkan oleh penulis Pengertiannya adalah Qawlul mufrad Qawl artinya al Arabi Lafad yang dipakai dalam bahasa Arab Untuk suatu makna Itu namanya Qawl mufrad maknamu mufrad la apa? diucapkan dengan satu kali pengucapan ya begini misalkan qalamun dia Lafad dipakai dalam bahasa Arab untuk suatu makna dan dia diucapkan dengan satu pengucapan qalamun ya, maka itu namanya kalimat jaa jaa itu namanya kalimat ila itu, itu namanya apa kalimat begitu. Tidak, kalimat adalah apa? Qaulun mufradun. Wah, ya ism maf'ul dan harf ja' makna. Dan dia ai al-kalimah adalah isim fi'il dan huruf yang mendatangkan makna. Dan ini sepakat. Ya, bahwasanya isim fi'il dan huruf yang mendatangkan makna adalah ee uh, macam dari macam-macam kalimat macam dari macam-macam kalimat. <tuh> Jadi pernyataan harfunja <tuh> alimaknan itu sebagai isyarat bawasanya di sana ada huruf yang tidak mendatangkan arti nah, disebut dengan huruf mabani. Sementara huruf yang mendatangkan arti disebut dengan huruf maani mana dari dua pengertian huruf ini yang masuk dalam macam-macam kalimat adalah huruf maani adapun huruf mabani dia bukan kalimat tapi dia pembentuk kali kalimat misalnya zaidun terdiri dari za ya dan dal maka za ya dan dal ini ini namanya huruf mabani dia bukan kalimat tapi zaidun Ketika Zai, Ya dan Dal dirangkai Dijadikan satu Sehingga membentuk bacaan Zaidun Yang memiliki arti dalam bahasa Arab Maka Zaidun ini disebut apa? Kalimat. Begitu. Paham? <tuh> Kalau huruf yang Ma'ani, contohnya misalkan Min ya. Min terdiri dari Mim dan Nun Mimnya dan Nunnya ini huruf mabani Ketika digabung menjadi min Ini namanya huruf ma'ani ma Baik Maklum insyaAllah Terus kalau rahimahullah ta'ala Falismu yu'rafu bilisnadi ilaihi Wabil khafdi Wabil tanwini Wabiluhu lil alifi wal lami hurufil khafdi Nah Pembahasan berikutnya adalah tentang mengenal kalimat kalau sudah diketahui kalimat itu adalah kalim mufrad macamnya ada tiga isim fil, dan huruf maka perlu kita mengenali masing-masing bagaimana kita mengenal isim bagaimana kita mengenal fiil dan bagaimana kita mengenal huruf agar bisa membedakan satu dengan yang lainnya mulai dari yang isim Kata beliau qalismu yu'rafu bil isnad ilaih isim itu dikenal dengan isnad ilaih ini tidak ada di kitab aslinya. Ini tambahan dari penulis. Jadi ini tanda yang penting sekali. Ya. Tanda yang penting sekali. Bahwasanya isim itu dikenal dengan ista'dilaih. Artinya, kalau ada dalam dalam kalam kalimat yang menjabat sebagai musnadun ilaih, yaitu yang diberitakan. Paham? Dalam bahasa kitanya subjek kalimat yang berperan sebagai subjek musnad ilaih itu tidak bisa ditempat, ditempati posisi tadi oleh uh, apapun kalimat selain isim selain isim jika ada dalam kalam, kalimat yang menempati posisi sebagai musnadun ilaih, ya, subjek maka dia pastilah isim, Oleh karena itu posisi ini menjadi tanda untuk mengenali Isim. Kalau ada kalimat menempati kedudukan ini, maka dia itu isim. Ini yang dimaksud. Adapun yang berikutnya sama dikenal dengan khafid, tanwin, duhul, alif alam dan huruf khafid seperti yang ada di dalam jurumis, ya kan? Nah, terus fi'lu yu'rafu bikot. Wasin, wasaufa, wata ibtani sih sahkinati. Am. Um, <coughs> fiil. Bagaimana kita mengenal fiil? Kita bisa mengenalnya dengan beberapa tanda. Disebutkan di sini, yaitu kod, sin, saufa dan tak, takni sahina. Dan ini persis seperti yang ada di dalam matanya, asal asalnya. Tidak ada yang ditambahin di sini. Terus Wa huwa thalathatu anwa'in Madin wa yu'rafu Bita'id ta'nithis sakinati Nahhu qawmat wa qawadat Wa minhu Ni'ma wa bi'sa Wa laysa wa asa Alal asah Wa mudari'un Wa yu'rafu bidukuli Lam alaihi Nahhu lam yakum Walabuddha fi awalihi min ihda al-zawaidhi al-arba Wahia al-hamzatu wal-nunu wal-ya'u wal-ta'u Wa yajma'uha qawluka na'aytu Wa yudhamu awaluhu in kana ma'dihi ala al-arba'ati ahrufin Ka dakhraja yudakhriju Wa akrama yukrimu Wa faraha yufarrihu Wa qatala yukatilu Wajifthahu fiha siwa dzalika. Wajifthahu fi ma siwa dzalika. Nahmu nahu nasoroyan suru wntolakoyan talik yantoliku wasta khroja yasta khriju. Wa amrun wajukrofu bidala latih alatolabi wakubulihi ya al Wata'ala Ala al-asah Ini tambahan Dari penulis Setelah mengenalkan uh, Tanda-tanda Fi'il Beliau menambahkan dengan sa'idah Tentang anwaul fiil Kata beliau Wa huwa salah satu anwa. Fi'il itu ada tiga macam Ma'udin Wa Wa amr Maldi Mudhari'un Dan amr Nah Apa itu fiil madi Fiil yang menunjukkan apa Arti Yang terkait dengan waktu Iaitu Lampau Waktu eh, Sebelum berbicara Kalau mudhari'un Menunjukkan arti peristiwa Yang terkait dengan Waktu Hal Sedang Saat berbicara Atau istiqbal Setelah berbicara Sementara Amr Amr itu adalah Tolak husul al Atau husul al-hadaf tuntutan Terjadinya suatu peristiwa Entah itu yang sifatnya eh, Yang baru Terjadi ya, Atau yang sudah terjadi dan yang dituntut adalah mudawamnya, istimoronya, itu amr dan semuanya terkait dengan waktu istighbal waktu yang akan datang, waktu yang akan datang sehingga bisa artinya tolabul husul atau tolabudawam itu amr ya. bisa menuntut terjadinya peristiwa atau menuntut uh, terus menerusnya peristiwa tadi terjadi. Dan semuanya terkait dengan waktu istiqbal, waktu yang akan datang. Ini pembagian fiil. Bagaimana mengenalinya? Malbi, Nurulah dan Amr itu bisa kita bedakan. Bisa mengatakan di sini untuk malbi kita bisa mengenali dengan tak taknisakina. Jadi apa yang disebutkan sebelumnya bahwa fiil itu dikenal dengan tak taknisakina, tanda ini adalah tanda untuk fiil apa? Fiil malbi. Posisinya itu di akhir fiil. Untuk menandakan bahwa Musnad ilaih dari fiil tadi ya, Subjek dari fiil tadi Itu adalah mu'an Mu'annas Qamat Qa'adat Ini menunjukkan uh, Subjeknya Musnad ilaihnya itu Itu mu'annas Misalkan Qamat Fatimah Qa'adat Zainab Begitu Paham? Ini Yang disebut dengan Ta' ta'nis Ta' ta'nis itu isyarat bahawa musnad ilihnya dalam mu as asyikina ini e, tanda bacanya syaklenya yaitu tidak berharokat asyikina. Nah, jadi ini asalnya dia, asalnya tak tanya as sakit, itu memang tidak punya harokat. Kalaupun nanti dia diharokati itu liaret karena ada satu, -satu sebab, misalkan artikel sekinan. Wala Tim Raatul Aziz. Kenapa di sini jadi kolati Tidak kolat Karena setelahnya su, sukun yang enggak mungkin eh, Dibaca secara bersambung Kecuali dengan mengharokati Yang pertama Maka kasrah pada ta Dalam contoh tadi Itu bukan harokat asal Tapi dia Karena ada sebab Sehingga tetap disebut dengan apa Ta utaknisisa syaikina Ehm kemudian beliau menambahkan termasuk dalam contoh ini adalah ni'ma, bi'sa, lay'sa, dan asa ni'ma, bi'sa, lay'sa, dan asa nah, artinya semuanya ini masuk dalam kelompok fiilmah ma'adhi apa tandanya? bisa dia masuk padanya apa? tak, tak bisa kina ni'ma menjadi ni'mat bi'sa menjadi bi'sat Laisa menjadi aset, asa menjadi aset, bisa itu menunjukkan dalil bahwa empat kalimat ini adalah fiil mabdi dan ini alal asoh, alal asoh. Artinya di sana ada apa? Ikhlas dan ini yang dirajikan oleh penulis. Nah, bahasanya ne'mabi, sa'laisa dan asa itu adalah fiil mabdi. Dalilnya apa? Masuk padanya tak tahnis sahina. Begitu. Sementara muborok, bagaimana kita mengenali muborok? Beliau menunjukkan satu contoh. Apa satu tanda untuk mengenali muborok yaitu duhul lam alif. Maksudnya huruf lam pada dia, di mana huruf lam ini tidak akan dia masuk kecuali pada muborok. Jadi kalau ada lam, ya, diketahui lah bahwa setelahnya itu apa? Muborok. Setelah muborok contoh, lam yakum dan lam ini punya amal yaitu menjazmkan fi'il mudhari yang ada setelahnya. Jelas? Nah, ini untuk mengenali fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu la budda fi awwalihi min ahdaz zawail al-arba'. Mesti di awalnya itu ada satu dari empat pertambahan. Wahya al-hamzatu wan-nunu wal ya wa ta. Itu hamzah, nun, ya dan ta. terkumpul pada ucapanmu naaitu naaitu -na jadi kata naa yan a yang artinya bah udah. <coughs> ada pula yang uh, mengumpulnya dengan kalimat ana itu, maknanya adrak Dan ini lebih bagus daripada naa itu. Ya, kalau kita bagi apa ana itu, ini lebih bagus. Karena artinya lebih munasabah. Adrak tu terib. Asal jangan dibaca Anita ya. nah, Ini bahaya Jadi, Empat Huruf tambahan ini Disebut dengan apa? Ahruf Al-Mudhara itu huruf Mudhara Di mana fil Mudhara itu Huruf depannya tidak keluar dari empat ini Kalau tidak Hamzah ya Nun Kalau tidak Nun ya ya. Kalau tidak Ya ya Tak Ya, ya Timbalnya dari empat ini Mudhara itu Faham? ini juga membantu kita dalam mengenali fil mudare, walaupun ini bukan tanda fil ya, tapi begitulah fil mudare di bangunan awal kalimatnya didahului oleh huruf tambahan nah, entah itu Hamzah, Nun, Ya atau Tak dan masing-masing menunjukkan maksud tertentu kalau Hamzah itu terkait dengan apa Dhamir Mutay Kalim Ya, wahda ana kalau nun terkait dengan demir minta kalim manghir atau ma'adzin nasah ya, kalau demir ya nanti eh, punya apa beberapa bagian kalau di akhirnya tidak ada tambahan apapun ya, maka dia terkait dengan demir huwa kalau di akhirnya ada Taman Alif ya, Maka eh, Ada Dhamir Alif ya, di akhir Maka itu menunjukkan eh, Dia terkait dengan Dhamir Musanna Yaitu Mudhakar Huma Kalau Di akhirnya ada Dhamir Waw Jamaah Berarti dia terkait dengan eh, Dhamir Jamaah Jamaah Dhukur Yaitu Uh, yang laib dah atau yang laib hukum kalau dia uh, di akhirnya ada pemir nun niswah itu kait dengan konbel uh, jamainas inas, ya, jama inas itu hunna dan seterusnya yang itu insyaallah sudah pernah dibahas ya nah, intinya ini disebut dengan apa huruf mudorah kemudian huruf mudorahnya dibaca apa Dua ihtimalnya huruf itu, Dua ihtimal bacaannya Ima yudamu Atau yuftah Ima didamah atau kifatah Kapan didamah? Yaitu bila Matinya empat huruf Matinya empat huruf Apakah itu Empat huruf semuanya asal Atau ada tambahannya Yang penting empat huruf Yang penting apa? Empat huruf Contoh yang semuanya asal seperti dahroja maka mudoranya diberi harokat pada huruf mudoranya itu dengan boma. Yudah riju, yudah riju. Contoh yang uh, huruf asalnya tiga dan tambahan satu akroma, akroma. Maka mudoranya yukrimu, huruf mudoranya di dibom. bama. Dan Hamzanya dibuang. Hamzanya apa? Dibuang. Faruha, modulannya, yu farlu, qatla, begitu. Faham? Jadi huruf modulannya dibaca apa? Yang pertama, bema. Ketentuannya bila matinya empat huruf. Ya, baik itu semuanya huruf asal atau ada tambahannya. Yang penting empat huruf. Maka ketika mutora huruf mutora itu dibaca dengan harfat bema. Selain itu di fathah. Seperti nasroh yang sur intolakoh yang taliku istakhrajah yang istakhriju. Nah, ini namanya mutora. Sementara amr apa tandanya amr? Amr itu ditandai dengan dalalahnya. Ini makna yang menunjukkan menunjukkan arti tolak tuntutan pada asal kalimatnya. Nah, beda dengan mudhari mudhari kadang menunjukkan arti tuntutan tapi tidak pada asal kalimatnya. Seperti didahului oleh lamul amr misalkan. Litadrib begitu. Mudhari ini mengarti tolat tapi tidak pada asal kalimatnya. Ya, dia dia mengarti tolat karena adanya lamul amr. Sementara fiil amr itu memiliki arti tolat pada asal kalimatnya. Pada asal kalimanya. Ini bedanya. Dan juga yang menandai fiil itu fiil amr adalah qabulihi ya al-mukhatabah. Dia bisa menerima ya mukhatabah. Dua tanda ini harus beriringan. Nah, untuk dikatakan dia itu fiil amr harus memiliki at-talab dan bisa menerima dhamir ya mukhatabah Karena di sana ada kalimat yang dia memiliki at-talab tapi dia bukan fiil amr Ketika dia tidak bisa menerima ya mukhatabah. Itulah yang disebut dengan isim fiil. Isim fiil seperti shah. Dia artinya tolak. Tapi tidak bisa dia menerima ya mukhatabah. Nah, ini yang membedakan fiil amr dengan isim fiil. Nah, contohnya seperti qumi, idrbi. Ya. Artinya tolak dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Nah. Kemudian penulis memberikan faedah tambahan, wa minhu hat wa ta'al. Termasuk dari fi'il amr adalah hat dan ta'al. Hal al Halal menurut pendapat yang sahih, tananya di sana ada ikhtilaf, apakah hat dan ta'al ini fi'il amr atau dia isim fi'il? Yang dirujikan oleh penulis apa? Fi'il amr, alasannya dia bisa menerima yang khutbah kalau saninya dia itu isim fiil tidak akan mungkin dia bisa menerima ya mukhathabah bisa dikatakan hati. gitu ya paham taali taali gitu jelas hmm. Laih terus. Kalau Rahimahullah Taala, walharfuh, ma'la yasluhu ma'hu dari lulismi, waladli lufidi, kahal wafi walam. Nah, berikutnya beliau mulai mengenalkan kita tentang huruf. Bagaimana, bisa mengenali huruf, sehingga kita bisa membedakan dari isim dan fiil. Kata beliau huruf itu. Adalah kalimat yang tidak cocok bersama dia Tanda isim dan tanda fiil Artinya tanda isim yang sudah dibahas sebelumnya Tanda fiil yang sudah dibahas sebelumnya Kalau diterapkan pada huruf itu Tidak akan pernah cocok Karena tidak ada contoh Dalam kalam Arab Jelas? Nah, nah, Kalau ada kalimat yang seperti itu Itulah namanya apa? Huruf Ya, Paham? Nah, Sehingga tanda huruf itu Tanda adamiah Ya, sementara tanda isin, tanda fiil tanda subutia begitu, ada tanda khusus isin, ada tanda khusus fiil, sementara huruf ya, tandanya adalah tanda adamiya, ini ketika tidak bisa diberikan padanya tanda isin tidak bisa diberikan padanya tanda fiil ya eh, sudah, kesimpulannya huruf kenapa? karena kalimat tidak keluar dari tiga ini, kalau bukan isin bukan fiil, berarti dia huruf begitu, pemahamannya jelas Dikatakan oleh Imam Ibn Malik Rahimallah Jim Ha Ha Jim itu titik di bawah ha, ha Titik di atas Sementara Ha Itu tidak ada titik nah, Ibadatnya begitu Isim fi'il huruf Isim tandanya khusus ya. Fi'il tandanya khusus Sementara huruf Dia tidak punya tanda khusus Dalam artian Tidak bisa menerima tanda isim Dan tidak bisa menerima tanda Fiil itulah yang menandakan dia itu huruf sederhana kan. Nah dan ini persis seperti yang dinyatakan oleh penulis asalnya. Nah tidak ada yang ditambahkan di sini kecuali dengan contoh yaitu ghal fi dan lam. Beliau memberikan tiga contoh huruf hal fi dan lam. Hal ini huruf yang bisa masuk pada isim dan fiil. Fi itu huruf yang masuk hanya pada isim. Sementara lam huruf yang masuk hanya pada uh, fiil. Sehingga bisa diambil kesimpulan di sini bahwa kalimat yang bergandengan dengan huruf itu ya bisa isim dan fiil atau isim saja atau fiil saja. Jelas? Nah. Sudah selesai di sini. E, pembahasan Bab yang pertama Tentang kalam Wa mayata'al lafumin Kalam dan apa saja yang terbentuk Kalam tadi Darinya, yaitu kalimat Kalam dan bagian-bagiannya Selesai Setelahnya e, Bab yang Berikutnya Yaitu tentang Erop dan Bina Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan dengan akan kita ya. Nah, subhanahu wa'alaikum. Yang liga. Sadollahi lalaih dan ta'ala. Astaghfirullah.